«Муся!» «А що Муся?» «Ну, як передати, що з нею сталося тієї самої миті?» «Хіба що так?» «Підстрибнула і давай кулачками молотити, по чим попало? В груди, по плечах? Негідник, зрадник, а вона ж усю дорогу!» Але нічого вимовити не встигла, опинившись в обіймах. Хоча Ніхто за ними в цю мить і не спостерігав. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Зоя Кваснюк, звукорежисер Віктор Коляда. Київ, 2016 рік.